Ibnul al șaptelea al Sfântului Simeon O teolog, cu titlul Rugăciune către Dumnezeu și cum unindu-se cu Dumnezeu și văzând slava lui Dumnezeu, lucrătoare în el însuși, Sfântul Simeon, era anuluire. Cum mă ție înăuntru meu și cum te văd departe? Cum te înțeleg în mine și te văd în certul singur, știi care face aceasta, acestea și strălucești în chip imaterial ca un soare în inima mea materială? Tu care mi-ai fulgerat lumina slavei tale, Dumnezeu meu, prin apostol, ucenicul și robul tău, preasfântul Simeon flaviosul. Tu însu strălucește-mi și acum și învață-mă să cânt în Duhul acelui imne noi și vechi, Dumnezeu și ascunse, ca minunată să fie făcută și de mine cunoașterea ta, Dumnezeu meu, și multa a ta înțelepciune să se arate încă și mai mult, iar toți să te de Hristoase al meu, auzind că grezi în limbi noi prin harul tău. Amin. Facă-se, Doamne, după voia ta mă chinui, sufăr în, în zmerit sufletul meu că lumina ta se rău lucind limpede înăuntru lui. La mine dorul este și se numește chin, <coughs> la mine dorul este și se numește chin. Suferința de a nu te putea cuprinde cu totul și a nu mă sătura de tine după cum doresc e în mine și de aceea suspin, dar faptul că te văd în mie de ajuns și el îmi va fi și slavă și bucurie și cununa împărăției. Și mai presus de toate cele plăcute și dorite ale lumii, aceasta mă va arăta asemenea îngerilor, ba poate mă va face chiar mai mare decât este stăpânul meu. Căci dacă pentru ei ești nevăzut prin ființă și neapropiat prin fire, prin fire, dar ești văzut de mine negreșit, atunci te amestești cu mine și cu ființa firii tale. Căci între cele tale nu este distanță, nu se taie deloc, ci firea ta e ființa ta. Și ființa ta este firea ta. Împărtășindu-mă deci de trupul tău, mă împărtășești și de firea ta și au parte cu adevărat la ființa ta, iar făcându-mă în trup copărtaș și moștenitor al Dumnezei tale, mă socotesc mai mare decât cei netrupești, devin fiul lui Dumnezeu, cum ai spus, Ioan 1 cu 12, Matei 5 cu 9, nu despre îngeri, ci despre noi, numindu-ne Dumnezeu și zicând așa am spus Dumnezei sunteți și fi ai celui preanalt. Slavă mile tale până în măruntaiele, până în adâncul și econo... până în și economiei tale, pentru că te-ai făcut om, Doamne, fiind Dumnezeu prin fire, rămânând în chip neschimbat și necontopi și una și alte ar pe mine, care sunt muritori prin fire, Mai făcut Dumnezeu prin instituire și prin harul tău, fiind ca un Dumnezeu în chip uimitor, paradoxal, prin Duhul Sfânt, Uh, unind ca un Dumnezeu în imitor, paradoxal prin Duhul Sfânt cele distanțate, adică pe el, de slava lui Dumnezeu.